Раку легенів. Від цих спогадів дівчина клякла та розкисла. Сильно розболілася голова, а на очі накотилися сльози. «Поплач, доньцю, поплач! Тоді прийде полегшення!» – сказала Василина, і, піднявшись зі свого стільця, хотіла було підійти до Дарки, але дивний погляд доньки спинив її на півдороги. «Вам тільки й треба, щоб я плакала!» «Свого життя не маєте, і мені не даєте жити так, як я хочу. Кожен раз ви хочете якнайкраще, а виходить, як завжди. Мамо, я вас люблю, але ніколи більше не пхайтеся у моє життя. І якщо хочете щось сказати, то говоріть тільки добре, бо погане я від вас вже начулася вдосталь. І не плачте, не треба. Я вже давно хотіла вам це сказати, але не наважувалася. А от сьогодні мені враз стало легко. Я ніби зняла з душі тягар, який давить на мене все моє життя». І цей тягар – це постійний страх, постійне відчуття, що я перед вами винна. Але за що я винна? За те, що хочу прожити своє життя не так, як ви? Хіба я не маю на це право? Ви ж нещаслива, я знаю. То навіщо підсвідомо бажаєте мені своєї долі? Мама, не плачте, бо я вже на це не поведусь». Від учора я відчуваю себе по-іншому, я відчуваю у собі сили, яких ніколи раніше в мені не було, а тому порадійте за мене, якщо можете, а якщо ні, то краще вже мовчіть. І більше я не хочу чути жодного поганого слова ні про мене, ні про Назара, ні про моє життя. На одному подуху промовила Дарка, а потім піднялася зі стільця і обійняла Василину, що стояла як вкопана за плечі». «А ворожці свої передайте, що я б плювати хотіла на все її дурне каркання, ясно?» Василина мовчки погодилася, обидві жінки обійнявшись, вийшли на двір. Їм захотілося охолонути на морозній вулиці, з якої так мило лунали звуки старого довоєнного фокстроту. Вони вийшли з будинку, та на подвір'ї панувала тиша. Жінки так і не зрозуміли, що ця музика грала у їхній осей. Того ж дня Василина поїхала додому, і ніякі вмовляння не змусили її залишити господарку без належного догляду. От тільки на душі у неї було важко та гірко, усе побачене, особливо почуте, навіювало на жінку погані перечуття. О восьмій вечора Дарка повернулася з квартири на Стефаника до свого нового дому. Вона привезла кота, а про іконку забула. Поки йшла, пам'ятала, а в останній момент забула. Оговталась вже, коли їхала назад у таксі. Дівчина була вщент розбита усім тим, що сьогодні навалилося їй на плечі. Спочатку на семері різдвонив відомо, куди пішов. Потім Мати наговорила купу нісенітниць та чорнухів. А тепер з'явився новий клопіт. З шостої години Дарка дзвонила на мобільний до Слободи, та телефон був вимкненим. Найгірші думки лізли в голову і не давали жінці тверезо оцінити ситуацію. Та яка може бути тверезість думок? коли кілька годин тому прозвучала фраза, що в будинку витає солодкавий запах покійника. Жінка зайшла в дім і одразу випустила кота зі спеціальної сумки для домашніх улюбленців. «Малесенький, це тепер твоя нова хатка!» – промовила Дарка і зігнулася погладити котика по густій блискучій шерсті. Кіт весь напружився, вигнувся дугою, потім пронизливо замявкав – і глибоко роздряпав жінці руку, кинувся кудись геть в інший бік. А що б тобі добре було, ідіот, заверещала Дарка і машинально піднесла Знівечену руку до рота. Зранку засочилася солена кров. Кіт тим часом продовжував дуже дивно поводитися. Хутко встало у нього, хутро стало в нього дибки, хвіст піднявся догори, наче труба. Спочатку тварина застигла на місці, вдивляючись у якусь йому одному видому точку, потім зашипів і позаткував. Через хвилину зупинився і став протяжно м'явкати. І від цього м'явчання неприємний холод пробігся усім тілом Дарини. Розділ шостий. Тюрма. Львів. Наші дні. Назар їхав додому на середній швидкості. Вова Малюк відпросився на сьогодні у своїх особистих справах, і Слобода з радістю відпустив його. Йому хотілося побути наодинці. Розмови рустамчика про Гулівер та його беззаперечна фінансова перевага стали кісткою у горлі чоловіка. Назару вже давно хотілося втілити свою мрію з якимось грандіозним проєктом та бракувало фінансування. А з початком кризи прийшлося заморозити навіть і мрії. Все відбулося миттєво. Незважаючи на червоне світло для пішоходів, на дорогу вискочив молодий хлопчина і швидко розвівши руки в сторони, кинувся на зару під колеса. Слобода миттєво зреагував і викрутив кермо вліво. Та це вже не допомогло. Тіло хлопця зі всієї сили вдарилося об автомобіль та перелетіло мовлялька через капот. Слава Богу, я не бухав. Подумав Слобода і вийшов з автомобіля на вулицю, на якій вже почали збиратися перехожі, свідки нещасного випадку. Шнурки, золото, гроші, ключі, телефон. Усе це Слобода виклав з кишень та з одягу на стіл. З окремого відділення в пальто він дістав прес зелених купюр, свій останній виграш. Ого, з таким баблом, думаю, ти в нас ненадовго затримаєшся. Присвиснув Салага, що приймав Назара у КПЗ і почав рахувати та переписувати кількість купюр. «Я теж так думаю». Утонемо відповів затриманий і, заклавши руки назад, в замок, попрямував за черговим у камеру довгим сірим коридором. Назара бісила безглуздість ситуації, та він добре розумів, що чинити зараз будь-який опір буде великою дурницею. Завтра все само по собі вирішиться, адже алкоголю у нього в крові немає, а той пацан був і п'яний, і обдовбаний, ще й вискочив на червоне світло. Слідчі буде тільки завтра вранці», – заводячи затриманого у камеру, – сказав черговий. Так що сиди і чекай. Металеві двері пофарбовані, в зелений кольор, зачинилися за спиною у слободи. У перші секунди Назар нічого не розглядів. У приміщенні було досить темно. Чоловік присів на впочівки збоку від дверей і, обхопивши голову руками, голосно видихнув. У камері стояла неймовірна задуха, тімяне світло, що просочувалося через пофарбовану у синій колір та